Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentanfea. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Son falsas estrelas que morrerán To vai a mal sempre forte sempre radiante Cando medo chede atrás quando vento fucia libre sempre forte sempre radiante. bienvenidas a todas a os sapo anchoso matutino de radio calimera encantadas de que de estar aquí y compartir con bosco esta viaje vamos con con esta canción Tal vez si te hubiera besado otra vez Ahora fueran las cosas distintas tendría un recuerdo de ti Pero tal vez si tuvieras hablado mi amor Te tendría que a mi lado y serías feliz Tal vez si al despedirte de mí Manos tibias hubieran Tocado mis labios mi adiós Pero tal vez Si tú hubieras Hablado, mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz ¡Echa! Dime, mi chiquita Vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de ti, pero tal vez si tuvieras hablado, mi amor, te tendría que a mi lado y serías feliz, pero tal vez sea si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome mi abión pero tal vez si hubieras hablado mi amor te tendría aquí a mi lado y sería feliz Echa, ah, hey Come on, venga Echa, ve suave que me está amarrando Talvez si tu me hubieras amado, si tu me hubieras amado, tal vez si tú me hubieras besado, si tu me hubieras tal vez si tu me hubieras besado, si tu me hubieras besado, tal vez si tu me hubieras amado, si tu me hubieras amado, tal vez si tu me hubieras amado, Si tú me hubieras amado, tal vez si tú me hubiera besado, si tú me hubiera besado, tal vez tal vez, tal vez, tal vez, tal, tal vez, tal vez, tal tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Sapoconchos. Os sapoconchos Os sapoconchos Os cachopondos <risas> Andan e corren persoas Pitan os coches nas ruas Os avions rachan o ceo E os canso vean a lua Os nenos xogan berrando miañan de baldeas gatas. E os cárceres están cheos de inofensivos piratas. O rumor va en aumento e o caos nunca descansa. Quinas rompen cemento Pero silencio non marcha Porque so marcha o silencio Se as linguas perden a calma Se as bocas cuspen o medo Se as negras sombras espantan Se o corazón gaña mente O silencio marcha Xuntanse as partes de cinco extremos Brota unha alma Eso é preciso coser as velas E non lavalas Eu xa non perdo tempo E o vento pode branquealar Os patios perden as cores e a escola Cañou fronteiras O mestre eterniza e no piaea cataróns as bandeiras hai catro ollos mirando por cada mil que van cegos e manipulase a terra debuxan dos mesmos regos as mans habitan os petos e o estrepito faixan bien Os cordos tragan os ventos e vocean os dementes Os espelloso devolven a imaxe desgastada Ese segue ruido na rúa pero o silencio non marcha Porque son marcha o silencio Se se aviva a la paz As nocas gañan potencia E a dignidade se instalar. Eso é preciso escoitar o sangue E esencia fala Non queda moito tempo E o alento pode salvarla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 o vento pode branqueálas Radiovio Calmera Para ti mas para mi para ti eh, para para mí. Mí. Para esto que acabamos de escoitar es, eh, bueno, es un pasacalles de, de entroido, es una grabación feita por, por Lenny Pérez en 2009 de Maruja das Cortellas, pero bueno, esto que pode quedar así un poco extraño eh, de, de repente, no aquí nos no sapoconchos no, nos hemos volto tolos, bueno, puede ser no porque como chega o, o entroido, ¿no? de todo é posible todo se transmuta pero bueno má máis alá de que estemos ou no tolas e decir eh, a cuestión é que oxe eh, queríamos falar de, de bueno un pouco da, das tradiciones galegas con, con relación no a todo o que envolta o, o entroido eh, pois pues, o máis típico non como se pode pues, as disfraces as comidas pero tamén eh, queríamos gustba falar do, do tomada das músicas no do, dos sons do que tanta importancia ten centroidos entroidos eh, para ele, eh, o primero é eh, agradecer a, a que estega hoxe con, con nos eh, ele é Ramón Piñeiro Almuínea que seguro que o dito mal eh, pertenece a la central folque a máis leva moito tempo eh, estudiando non só o entroido seno todo o que ten que ver con o tema da música tradicional dos instrumentos Pero, bueno, antes de que me siga en, en, enrollando máis... Eh, moe mo bo día, Ramón. Hola, moe bo día. Eh, nada, ante todo, grazas por por estar hoxe aquí co, con nos. Ven, eh, eh, escoitamos a... Bueno, te queríamos eh, facer unha... Una pregunta, non? Porque Ramón, pero non no todo o mundo te, con te conoce como Ramón, non? Sí no, no han visto así da música, moita gente me conoce como Chito. Ajá. Que, bueno, e así máis directo e popular, e si queres falamos así, xa. Vale. Esto é unha casa. Va, va. Gracias, gracias. Si, sí, si, sí, por nosa, casa a casa tua é vosa de sempre aberta, de verdade, que, que si, sí, que un placer. Bueno, un pouco, si... Podemos facer as dous cousas, non? É dicir, explícanos eh, un pouco ya, xa que te temos aquí decir que, De que falamos, no quando falamos de, de A Central Folke E eh, tamén de que era isto que acabamos de escoitar De este pasacalles de Entroido Bueno, A Central Folke Nascimos aí xa 22 anos Por Alansia En torno ao ano 2000 E éramos unha xente que nos anos 90 Pois intentamos dar o paso Colectivamente hacia a profesionalización, a poder viver da música, de, de tocar, de investigar, de dar aulas, e a verdade que era un momento moi interesante, Ese es finais dos anos 90, había moita ilusión, había moita cousa así no ambiente, e cristalizou non proxecto, pero os primeros anos estivamos en Lalín como conservatorio de música tradicional, ibon alí ese fórum sistematizando toda unha serie de, de iniciativas máis relacionadas co ensino, pouco a pouco tamén co coa produción, e entendíamos que queríamos autoproduzir nós, ser un pouco donos de da nosa traxectoria e co pasados anos, pois pues bon, fomos a comenzando a a facer publicacións, a facer pequenas producións e a gañar autonomía. Estamos en Santiago desde finais da, da primeira década deste século, xa. Sí. E, bom, é xe un pouco, temos, na verdade, nos dedicamos a moitas cousas, gostamos moito de mirar para atrás as músicas tradicionais, eh, empaparnos o máximo posible desa linguase, e, pero tamén gostamos moito de, de estar no presente e mirar hacia o futuro e, e facer o que que queiran facer os músicos, os letristas e a xente que se sobe un palco, os investigadores que Eh, coas sensibilidades que, que teña cada quen non entón, muitas veces as nosas propostas actuais pois hai xente que que as ve pouco ligadas ao máis tradicional, hai xente que, que ao contrario, non se pois non acaba de entender como nos que facemos cousas tan contemporáneas, pois nos pode interesar a cousa tradicional e e non entramos nese tipo de valoración si procuramos conectarnos co, co que andamos e, e a segunda pregunta bon, eh, eh, seguramente fui por el Romeo creo que, te, que, que vos envié información de, de que esta tocadora de pandeiro era Maruja das Cortellas Maruja é unha, unha tocadora extraordinaria, uhum. da zona de Souto Mayor que foi gravada e tamén por Lenny Pérez e por Outrasente e publicamos a un libro fallanos eh, que realizou eh, Xulia Feixó Mas esta grabación en concreto, tamén de Pandeiro Cuadrado, esta é da zona de, de Agudiña, na montaña xa do interior de Ourense, e é concha do canizo. A, a intérprete, quero discusa, aclarar isto antes de nada, ah, e, de, e de feito é eh, unha cousa singular e moi interesante, porque a, o pouco material que legado, non, compilado, grabado, portucadoras ou decir espontáneas para entendernos con mm. eh, compandeiro cuadrado son normalmente ritmos de baile, con pues, sotas, muñeiras y alg y algúns agarrados y ter algún outro tipo de repertorio ritual, neste caso como eh, algo relacionado con, con intrudio, que dirían a la no canizo, sí. pois eh, realmente ten ten valores, ten muitos valores tamén pola singularidade de do pouco material disponible coiitando eh, a, a esta esta grabación é ¿no? eh, un, uno dos dos traballos que, que facéis e eh, que eh, que son traballos que, que si non se facen agora eh, seguro que hai cosas que xa se, se perderon no é decir porque porque hai cantos de orais hai tradicións que, que conforme a xente vamos rendo por, por desgracia se, se van perdendo moitos de, deles non Sí, eu non gusto ser así tan drástico, porque ao final todo se transforma, non? Entón, todo se todo se perde todos os días e todo se resenera todos os días mm. de alguma maneira, non? E, mas si sí, eh, o o que é certo que as mudanzas no, no ámbito rural, xa non falamos da cultura dos mariñeiros que está distinguida, non, os esa a, a tradición oral a medida en que se foi mecanizando e isto xa aconteces de finais do século XIX e sobre todo está mercado do século XX, as as transformacións son son moi severas, enormes e na medida en que, bueno, se si antes se elevaba o o que sei, os arrieiros iban camiñando co seus animais, o día que cae un camión, pois xa non hai arrieiro e xa non hai cantos eh relacionados co, ou se mecanizan, o que sei, penso pois canteiros, ou hai hai cousas que evidentemente xa nunca poderemos saber, non? O, o insisto no no tema dos dos mariñeiros que muitas veces se se esquece, parece que sempre falamos así da cultura máis agrogandeira. Pero ao mesmo tempo é sorprendente, non? Como estamos no pleno século 21 e, e siguen estando na memoria, podemos salir a, a moitas aldeas galegas e escoitar romances ou textos literarios que podríamos retrotraer, o que sei, ao século 16 ou ao século 15, non? Ou sea, que que hai, hai muitísimo está vivo, sigue siguen nós de alguma doutra maneira, as abordaxes, as aproximacións son diferentes pero pero non son así tan tremendista, non, como que se acabou todo e o sea, temos e de feito ahora no Android, estou seguro, non que vai, se van a cantar miles de coplas na Galiza en cualquier parte, estaría por, por é é moi discutible sempre iso, depende de de como lexamos. De iso precisamente queríamos que, que nos falaras un pouco no de disas de, de tradicións, disas cantes que, que tidí, de, de porque vemos tamén ¿no? como como instrumentos como bombos, os tambores no de, tenen unha sí. importancia relevante en, en, en algunhas mm. lugares do do entroido non No antroido no nos atoparíamos primeiro é unha grande festa sí. na, na, no Imaxario popular galego é eh, un pouco a que fecha o ciclo de inverno. Entón, no entroído podemos atopar todas as músicas posíveis, quer dizer, eh, ahora podemos falar un pouco máis de cousas específicas, pero na sociedade tradicional claro que había serans e foliadas e sotas e muñeiras as de, as de todo ano, por decirlo así, tocaban os gaiteiros, tocaba todo. O sea, como a día de hoxe sigue tocando todo o mundo, se si tens un instrumento, tocas. eso xa así, non? O xa xa... Entón, o entroído é unha grande festa, iso eh, de entrada. Depois si sí que ten ese componente eh, Unha festa que seguramente ten varios sustratos eh, Ainda que, que hai un sustrato importante Medieval, religioso, contrapón co a coresma Aí hai un sustrato moito máis profundo non? É un, un pouco final do ciclo de inverno E quizá non a cultura agraria como, como a nosa empezan a florecer as cousas ou estamos vendo este ano que florecen demasiado pronto isto está murando tamén e entón eses, eses pasos de ciclo sempre tiberon unha importancia moi singular e é certo que se, se mundo as avesas tamén acontece un pouco coa música e entón hai algúns instrumentos que normalmente son moi secundarios ou, ou acompañan, falabas do caso dos gombos acompañan nas músicas por por aí atrás, un instrumento un pouco secundario, vou a decir, e de repente pasan a ter todo o protagonismo, e haber formacións específicas de bombo, pois pues como na montaña, no macizo central en Ourense, non, os Folións, os Manzanedas, que que é unha cousa extraordinaria e moi mm. de ir a escoitar e convivir, ou se ha desaparecido no seu día, no recuperado recentemente, pois pues, as cornas que se máis na provincia da Coruña tirando desde Santiago hacia sea así que nos atopamos con, con un momento onde o extraordinario, pois pues, Eh, tamén no musical se nos mostra no? eso certo, sí E queríamos un pouco tamén, ¿no? porque nós que vimos de, de, de unha terra onde as bandas eh, que é Valencia, ¿no? tenen moita, mm. moita importancia e eh... Eh, por exemplo, na, nas épocas de no, en Valencia non no, no, no, no existe tanto a costume do tema do, do entroido ou do carnaval, non? pero, pero si sí despois o tema, en el tema de tanto a, da Semana Santa como despois en las farias, é dicir, eh, son momentos de donde as bandas... Eh, Eh, momentos para tamén economicamente Tener un, un, un punto de Digo porque aquí tamén Hai bandas o que participan En entroido ou en la Semana Santa En ese sentido de, de tener un pouco de cartos O non? Aquí o fenómeno das bandas eh, Efectivamente con, con, con Valencia Eu creo que son os dous polos fundamentais Na Península Ibérica Aquí houve uh -huh. infinidade de bandas No ámbito rural moi importantísimas e, e o seu gran momento Na verdade é o Brau Ah, uh -huh. eu sei se que teñen pois a Semana Santa como estabas dicindo, algun outras festas, non tanto no Entroido. Uh -huh. Non tanto no Entroido, que é no entroido eh bueno, a igrexa sempre está aí farán as súas procesións e habrá alguna banda, pero isto é, é máis visceral, aquí como nos o planteamos e aquí eu iría directamente ao concepto de charanga, non que pode haber instrumentos de de banda ou parrandas ou rondas. Isto que estábamos antes escuitando era un, un pasacalles, non? E e ese feito de que saia a xente colectivamente antes na aldea e agora pues, na, no, no, nos ámbitos máis urbanos iso xa arraiga desde, desde finais do século XIX moito na costa sí. pero realmente máis para cantar son moi importantes no entroido as coplas, moi importantes e eran instrumentos pues, barullentos, como falábamos antes instrumentos como como cualquier instrumento de percusión e bom para sumarse a unha sí. cunchas ou a cualquier tipo de de tambor de pandeireta, non? eso sempre é bom e pero tamén por influxo urbano e de fines do século sobre todo na costa, os instrumentos de cordas, as, as guitarras ou os acordeóns que non forman tanto parte do imaginario sem esencialista da música galega, pero no, no no ámbito costeiro son fundamentais e, e cada vez máis tamén no no interior, non? Entón ese ese ambiente de parranda onde un clarinete, este son un clarinete para dentro. O sea, sí. <risas> o sea que será aquí o importante é a festa e Pero non, non tanto esa cousa da banda formal, vestidos co trase, non, no, iso non pertence tanto nos otroidos. Non, era un pouco a curiosidade, non? Porque si que, como ti dís, vemos que, que que hai en moitas eh, vilas ou aldeas eh, tomada das bandas, non? Como esa como parte de, de, de, de dinamizadora tamén de, de a vida en la en la vila era un pouco a, a curiosidade e falabas do, do instrumentos no que, que sean por decirlo así ulgamente contundentes no é decir desto de, de que que poden generar eh, ba, barullo ou que Bien. se sentan no En eso tamén a eh, hemos visto no que en, en algunas das festas a, as vestimentas os disfraces ou non tanto os disfraces sino má en toma dos bailes e eh, eh, se utilizan as, as chocas no decía a estas campáns que eran do, dos animais e eh, eh, son parte tamén do do, do digamos do disfarz, ¿non? Efectivamente, isto está cheo de de cuestións rituais de fundo, ¿non? Non sei, se sei se nos dá para meternos tan profundamente, pero si sí que se contrapoñen o, o mundo, digamos, divino e o terrenal, non? o pecaminoso e o elevado, Entón, hai unha unha serie de figuras, como poden ser as, pues, as máis coñecidas que teña todo o mundo na, na cabeza, como os uh, peliqueiros ou os cigarróns, estas figuras máis do entroido dourense, en de que tamén podríamos pensar en outros danzantes, de figuras do entroido como as madamas, ou, uh -huh. de, estou pensando, en Vilaboa ou de Pontevedra, que representan, de algunha maneira, os excesos, a lusuria, non? Uh -huh se chaman peliqueiros porque é pel de animal, pero que, que animais son? No? Pois é o, o castrón, non? As veces tamén hai testamentos do burro, eh, muitas corridas do galo, o sea, son animais luxuriosos. Eso é o que hai de fondo, non? Mm. E e tamén quando aparecen pois eso, as as madamas, os madamitos estes, pois levan espellos, levan plumas, o sea, un pouco os excesos da vida terrenal. Todo iso é, está consentido e troido porque son eses días onde todo mundo é o revés pero de fundo na moral religiosa que todo isto está contestado e efectivamente estes sons das chocas non, que nos remiten pois, é, de, de alguna maneira é reforzar non, ese ese carácter animal, máis carnal de, de todo este asunto efectivamente, sí Un poco, ahora que, que comentabas, ¿no? a decir que, que pues, no, nos envia, enviándonos una, una serie de grabaciones, eh, si quieres podemos escuchar ahora do, dos de ellas. Eh, la primera que, que enviasteis era o a Chamada para correr o en troido, y Después, si quieres, también podemos escuchar una que se llama Cana Verde. Y después nos cuentas un poco de que lo que hemos escuchado. ¿no? Pues nada, muy ver, bien, muy pues, bien. Gracias. que está sendo moi moi interesante para nos un, un descubrir moitas moitas cousas, además un un privilegio, non, de decir porque en, en este caso de decir que hemos escritado unha grabación que é del 67, que se está llamadas para sí. colero o, o entroido e outra que é de la Cana Verde, que é del 94, non? O sea, que uh -huh. falamos de grabacións importantes, me refiero a contenido histórico, por decirlo así. Sí, non son unha das líneas de traballo que, que temos, allá nos damos 20 volúmes publicados, son precisamente grabacións psicológicas, históricas, e comentadas por investigadores e investigadoras contemporáneos un pouco pa poñerro sobre negro sobre branco todo ese coñecemento, non que grabacións hai, que o que te imaginario estemos aí, facer un pouco de selectors porque mm. realmente hai hai miles, miles de grabacións e e necesitávamos un pouco de contexto, xa, non? e tamén para todos os, os públicos, non, non só para o público máis especializado. Aí tivemos a, a a sorte inmensa, atíe moi coñecido Alan Lomax porque viouno no ano 50s, que é un musicólogo norteamericano, na verdade é moi interesante, e se daba un pouco esas grabacións como as primeiras, pero se descoñecía que moi pocos anos despois del chegou un danés, Gustav Jensensen, que, que viña a investigar un pouco a bruxería en principio e non era unha persona interesada a priori no na cuestión musical, pero sí sensible. Entón, ele cando escuitaba que algo podía ser interesante deixaba a grabadora con aquelas cintas que lle enviaban desde Copenhague e isto se, de, se descubriu, entre aspas, moi recentemente, que existían pues, centos de horas de grabación realizadas por este home en. En Copenhague tivemos acceso, tivemos acceso a él ainda está vivo, está muy mayor pasou no, na verdade mal en esta época do, da COVID e sí. nos facilitou estes materiais. Bueno, estivemos escuitando durante, no cua bueno, de giranos, sí. <risas> bastante tempo, todas esas gravacións e hubo algunas cosas realmente extraordinarias que só existen eh, nas gravacións de Génixen. Xa dez anos despois, nos anos 70 xa hai bastantes gravacións, xa non existe unha grabación de Korma a cornasa ce da pro instrumento efectivamente se dá por instrumento extinto. Hai a fines do século XIX algunhas mencións e bah, xa, era unha cousa xa moi moi moi moi rastros, non? o que ficaba. E poder escoitar eh, por un intérprete popular, non, en un contexto eh, espontáneo eh espontáneo a chamada para correr o entroido, falávamos antes de ses sesbandos e sí. pois nos contaban como alí na zona de Coristanco, isto en Bergantiños, pois cada pois en cada aldea, ou en, en cada parroquia, pois facen as súas cuadrillas e e este sonido en definitiva tamén, non? Son son melodías moi cortas mui que nos introducen tamén nun ambiente moi determinado e un corno non de, non deixa de ser outra vez un instrumento aparte de extraordinario que nos liga ao mundo animal e carnal, no. Mm. Eh, eh, eh realmente unha unha unha maravillosa grabación. Io io outro tema, pois pues, poderíamos e insistindo máis unha vez, non, neste neste tema das cuadrillas que saen a tocar e, e apañan cualquier instrumento, poderíamos ter collido un gaiteiro, poderíamos ter collido, bueno, unha charanga, calquera, queixen un collere, esta cana verde, isto é de de olelas, olelas están a raya con Portugal, pertence ao concello de Entrimo, a Lana Montaña, uh -huh. e bueno, é unha singularidade tamén moi interesante, un pobo que aínda canta, que aínda baila a día de hoxe e que quando vaisan ao que les chaman a terrachales, viven a oito km ali na montaña, quando vaisan a Entrimo, que o aterrachan, pois pues vais a todo o pobo eh, na época do Entroido liderada polos concertinistas, a les toca a concertina, un acordeón diatónico e os seus pasacalles, porque sempre vamos a ir a Eh, son moi frecuentes no, no entroido este. os ritmos novos, en ser al todo novo é ben recibido, todo que é esa moda e logo xa lle ponemos nosas letras que iramos e entón vamos a topar constantemente pasodobles, xotis, mazurcas entendidos como ritmos novos que que se introduciron eso entre o século XIX incluso no, no XX ou nas verdes, neste caso que era un ritmo para marchar e este é unha interpretación do do Grandes e do dolelas, que xa non está con nos, gravada por Olga Kirk pois no ano 94, e tamén isto está publicada na mesma colección, co de Genes, e neste traballo fixou su souto, non? Que conhecerá moita xente. E a verdade é que un, ese povo e eh, esa xente extraordinaria E, bueno, gustaba traer o acordeón Como, como como sinónimo un pouco desa de apertura sempre a todo novo, os instrumentos novos porque eu creo que, que faz todo sentido ¿no? Si, sí, a verdade que, bueno, estemos visto un pouco por aí, non? Que, que, porque o tema do, do acordeón, diatón, que queremos eh, un día con máis calma porque hemos, no sé, parece una cosa moi interesante, eh, eh, vemos que, que ti en ese campo porque claro, decir, fa, falamos contigo, decir, de, de que bueno es decir falamos de, de un historiador pero también de un musicólogo no de, de esa parte de investiga pero tú tienes la parte de la investigación documental a docencia a producción pero a, también la parte de, de interpretación musical no porque hemos visto que, que formaste parte de grupos míticos como como pueden ser a tuo no es decir estuviste ahí durante hay años ya pero casi casi 55 años eh, formando parte de, de uno de los grupos míticos de, de, de, del folk por decirlo así galego Oche, estei sí, a ver que como te decía queríamos profesionalizarnos, entón aquí hay que dedicarse a varias cousas para chegar ao final do mes. E <ríe> <ríe> bon, quando colocas no centro de toda a vida a, a, a música, na verdade que e máis os que nos interesan as músicas tradicionais, eu, de facto que teño certas formacións específicas, non, pero sempre sempre gostas de incorporar a vida e o traballo en isto que veizo arte tamén non eh é un continuum cada vez máis o paso dos anos non continuo un pouco na investigación e e un pouquiño de vez en cuando no no palco, pero o traballo de producción é moi exigente, é moi exigente e cada vez estou máis do outro lado, un pouco, non? E sí, o acorde diatónico foi un fastiño para mi durante moitos anos, era un instrumento que non formaba parte do discurso esencialista, non? O sea, que había aquí por parte do folclorismo pero logo cando ibas ás aldeas e sobre todo por as zonas de costa pois pues, veas que nos fallados das casas había un celto de acordeóns diatónicos non? E que chegaran da América que tocaban outro tipo de, de repertorio que bailaban, xente como Pazos do Merexo que é extraordinario, sin golelas que estábamos falando e si, sí, na época sobre todo Conservatorio de Lalín continua na, na nosa escola tamén instrumentos que non tiñan que que se quisieron abordar desde unha nova perspectiva, como o diatónico, como a sanfona, que lle damos tamén nos múto valor, como o violino, non? Por suposto, a gaita e a pandeireta e os instrumentos máis referenciais sempre están presentes, pero este había unha nova xeración de xente da que eu falo parte, pois que precisamente que pues, ninguém nos contara estas historias e tivemos que irnos un pouco dar o paso a frente, non? Ir a, a redescubrirlas coas nosas sensibilidades e, bueno, eu creo que a día de hoxe máis ou menos eh, fixemos o noso traballo, non? Agora que veña outra sedación mm. e que volva a reinventar o que queiran reinventar queríamos un una para ya no robarte moito muito máis tempo, pero si sí temos un un par de, de curiosidades, ¿no? Es decir, cuando falamos, estamos falando co, con ti, ¿no? Es decir, do, do tema do androido, do tema da música tradicional, eh pero vemos que tamén és unha persona con a parte pedagóxica, ¿no? de, de aproximar a, a música tanto a, a escola desde ben pequenos ás universidades, ¿no? Decir, pero desde a nosa xa idade eh, Eh, temos moita eh, eu comparto con moita xente eh, como a primer contacto coa música foi a través de aquela flauta de, de, de, de, a, de a escola, é dicir, eh, para moita xente foi un, non sei como decirlo unha cosa que, que nos fixa Fizo, eu pensaba que era solo no Pero coincidiendo con xente Como aborrecer un pouco o tema De a música, esto xupoño que, que Habrá cambiado ¿no? en la escola ou como va a cosa Xa, o sea, bueno Eu creo que pasa con a música Pero pasa con outras materias sí, tamén, tamén, tamén, ¿no? tamén Eu creo que o ensino arreglado que, que nós polo menos, tivemos Aceso, era moi mellorado eh, No plano da música eh, Das músicas tradicionais Eu direi que, que así que unha unha unha renovación moita xente formada nos dos 90 para acá, eh, cando menos, pois pues, eh, estaban moi desconformes eh, co, estamos falando noso ahora orámismo e procuraron outro tipo de formacións. O sea, a día de hoxe hai hai hai xente realmente con, con formacións sólidas. Outra cousa é o que lles permita ou non o ensino reglado, non? Eu xe, vexo que que moi presente ten iniciativas dentro das das aulas, sobre todo no plano máis das crianzas. O ensino superior é moito todavía segue sendo bastante refractario en en Galiza este tipo de cuestións, non acaba de haber eh en musicoloxía ou antropología musical ou mesmo a musicoloxía que que está presente un pouco na na Universidade de Santiago ainda non acabaron de estudiar estudar as catedrais, non sei como dicilo, con todo o cariño ao ceo traballo dos profesionais que están aí, pero no, as músicas tradicionais sendo non están non están presentes. E quizás iniciativas máis interesantes eh, son as que son fora do ensino reglado e da academia, non? O sea, aí sí que pasaron moitas cousas e, e si sí, continúan pasando, xente que xenerou as suas propias escolas que que ten un contacto directo pues, con xente interesada nestas, nestas cuestións e onde vemos que os proxectos curriculares e todo iso é moi adaptable porque nen todos buscamos o mesmo coa música nen todos temos que ser ni moito menos profesionais mas todos deberamos ter acceso a poder disfrutar da, das músicas e que é mellor para, para mergullarse na música en un sentido máis amplo que coas músicas locais e máis directas que teñen un apego emocional na comunidade Que, que te conectan coa lingua tamén no caso das, das, das coplas en fin, xa o sea, iso está, está máis que explicado, non? E logo que tamén te conectan a a nivel mundial, porque tipo as músicas tradicionais, nos temos traballado no ámbito ibérico muitísimo e europeo, pero cruzas o charco, vas a América e quizás estás na casa, un, dous, tres, sabes? O sea, son tantas as conexións, traballamos con Brasil, con Cuba, con outros países de Dala, e eu creo que, que non sei, para cualquier pessoa, non o sei, na súa formación de ver a ser imprescindible, una outra relación coa música. Estou de acordo que, que aquel inferno, non, o sea, se hai, que nos puñan a solfear de mala maneira con unha flauta de plástico tocando un noche de paz, o sea, plan, eh, o sea, así no, por favor. O sea, pero eu insisto que hai moita xente nova que, que está contestando iso, o sea, desde Fallanos e bueno, espero que descoñeza un pouco a realidade dun sinoreglado, que uh -huh. quizá é onde habría que poñer máis o a énfase así na, nas crianzas pero pero sí, hai profesionais e hai asociacións que que sobre iso. Vamos a apoyar e cada quen que fa os seus traballos, claro, si queremos que todo isto continue andando. Sí, a máis no, no es que eh, iríamos unha curiosidade, ¿no? Porque hai já un, un par de meses creo que na Universidade de, de Santiago ofrecieron eh, o oh, Pazo de, de Fonseca un concerto que era Estaba Xurxo Bagamonte eh, Non no recordo ahora Outro músico Pero sí que sorprendeu-me moito eh, A capacidade non? Que isto tamén Pasou pas, nos Cando viaxábamos A viaxes por, por Latinoamérica no? a, a capacidade de calquer cousa É dicir, do máis cotidian eh, como se pode transformar eh, En un instrumento En algo que para facer eh, música Eso en Galicia eh, sou, sou, sou unos expertos, non? Sí Eso que ver muito coas mulleres porque o, no, no, no ámbito público, na sociedade tradicional, pois estaba dominada o, o discurso e neste caso os instrumentos polos homes, no, era o, o gaiteiro, o tamborileiro, mesmo o regueifeiro. Por suposto había mulleres gaiteiras e tamén tamborileiras e e accordionistas e había de todo pero era difícil que ocuparan a praza pública. As mulleras estaban máis restringidas ao ámbito doméstico, non había instrumentos necesariamente profesionais, de feito moitas veces se tiña unha pandeireta que era que era de toda de toda esa aldea ou de todas as de ese grupo, non era un instrumento así colectivo, isto acontecía moitas veces ou eran instrumentos autoproducidos, como un pandeiro cuadrado. Y entón facían música con todo, o que eu chamo instrumentos de fortuna, hai unhas culleres a tocar, hai unha garrafa de anis, as cunchas, unha peneira de, de peneirar que non de para tocar, pois pues, tamén a lata de pemento está aí, para, o sea, cualquier cousa e eso na verdade foi tan tocado eh, tan estes instrumentos tan estes instrumentos que non estaban proyectados como instrumentos, foron tan tocados que generaron Eh, auténticas formas consagradas e complexas e bueno, e os patróns rítmicos que acompañan o canto galego, aí hai cousas realmente interesantes. E e eso é es completamente certo e está un pouco como no ambiente, non? Aquí sí. ninguén é músico, pero todo o mundo colle unhas cunchas e toca. <ríe> Sen máis, eso é es, es certo, o está sea, no ambiente e eso está ben que non se perda, non? O sea, que, que o alimentemos aínda máis. Porque esa é a, a verdadeira conexión coa música popular começaría aí. Sí. Claro, claro, eh, ¿no? que é importante, Que comentas que que porque a, a la larga ou a xente que, que estáis nos estudios aínda que parezca que non, que creedes es que esto no se perda, pero quiere decir que a gente, la mejor forma, pensamos, ¿no?, de que las cosas no se perdan, es que se se fagan, ¿no?, es decir, incluso que se usen, ¿no?, de... Bueno, pues la verdad que podríamos... Bueno, porque además hemos visto por ahí que de eso también podemos hablar otro día, ¿no?, que tú viste en en los orígenes de la radio de la que estamos hablando, ahí en lo burgo, en lo que era entonces a Radio Calimero, ¿no?, Sí, sí, efectivamente, o sea, de feito fizome moita ilusión, eu sempre, bueno, durante anos, os anos que estive en Santiago de estudante, así nos 90, moi filiado a todo a Radio Calimera, vivimos dous procesos e, e como dicen ao comezo, me sinto en casa e moi contento de que continúedes, non, coa experiencia e, e como a música tradicional se vai transformando e estea viva, que eso é do, o creo que interesa ao final, ¿no? Muy interesante. Y nada por, por, por último, xa, bueno, re, recomendar para a xente, porque no es que non tenemos casi mo, moita idea, ¿no? Hemos visto como como si sí que tenéis algunas da, das publicaciones, ¿no? no eh, nos genera la verdad que moita moito interés, ¿no? Hemos visto pues no sé, alguno do, dos libros, ¿no? Pero de recuperación de, de figuras como pues eso en la narración oral como un un home, ¿no? que se llamaba Joselín, ¿no? Es decir, José, José Rodríguez de Vicente, e tamén eh, también, eh sí. una De per, per porque tenemos ahí un libro que, que publicaste vos en 2018, creo que es, eh, de un personaje que no conocíamos, hemos estado investigando un poco, la verdad que nos parece increíble, ¿no? Una mujer que era Jacinta Alanda Vaz, eh, ¿puedes hablarnos sí, un sí, poco sí. de ella? Claro, por supuesto. Bueno, a gente que quiera conocernos un poco está ahí o sea. a pasinafolque.com ahí o sea, saben un poco que facemos o en redes sociales, también tenemos Commons Punto Folke uh -huh. Onde temos libros E, e, e algunas publicacións de libre descarga E efectivamente na mesma colección Un pouco destas gravacións históricas que, que estaba falando antes Que se chama Chave Mestre Son figuras que de alguna maneira Tenen a Chave para introducirnos en todo este tesouro Estes tesouros, non? Pois, eh, e procurando gravacións históricas mm, Son Solís do Pico Que un investigador foi o responsable da, da edición E do, e do texto o libro sobre esa cinta, estaba investigando a Vicente Viqueira, que é un bueno, pensador realmente interesante e a día de hoxe esquecido por varios motivos, Eh, daría pa outro programa <risa> <risa> no, no, no, nos anos 20 eh y sabíamos que tiñda relacións coa música, él se puso en contacto co, coa familia del co osardeiros da, da familia del que están en, en México e preguntando mira as músicas de de discente de decía no del abuelo no tenemos nada, tenemos de la abuela como de la abuela. <risa> o sea, en qué momento, la abuela? y a abuela era Sacinta Landavaz, eh, unha molla eh, extremeña, eh, mm. nacida así, a, cerca do 1900, irmá de Matilda eh, landa unha histórica represaliada eh, polos fascistas no 36, unha un, un persoas bastante abordada pola historia española, Sacinta non tanto, mm. que se formou nese ambiente da de institución libre de ensinanza eh, o ensino plurilingüe feminista e era unha profesora de música en definitiva y con moito interés e apego polas músicas tradicionais comezando polas de Extremadura que era a súa terra ¿no? e formou parte das misións pedagóxicas e ela conheceu ese ambiente intelectual dos, dos renovadores pedagóxicos a, a Vicente Viqueira viu para Galiza, me enamoraron estuvo en, en Bixoi que isto é cerca de Sada aí no norte, cerca da Coruña uh -huh. e aprendeu eh, o, o galego con, con, con su ambicente Viqueira pero tamén coa muller que que teñan unha casa e que lle sudaba cos fillos, non? Entón que probablemente aprendeu moito repertorio galego das de cancións tradicionais de esa muller. E bon, chegado a 36 eh pois, pasou por Francia, campos de concentración, finalmente Estados Unidos e e logo dun periplo así, pois moi penoso como son estas cousas, chegou a, a, a México e, a, e aquí a historia, isto é maravilloso, ela non tiña nada, nes alturas xa de eh, que queira se facían sanos, eh, o se desposaran de todo, menos da súa memoria e das súas cantigas. Entón foi a unha máquina de daquela como a como a Elvis Presley quando lle gravou o disco súa nada e que metías unha moeda e gravaba sus disquiños non? Sí. Pois ela foi a unha máquina a gravar uns disquiños e gravou toda a súa memoria musical, non, o sea, para legala A súa wow. familia e a nos, non? E aí están esses esses cantos de Extremadura, están os cantos galegos e están, pois pues, unha unha serie de outros cantos que que empregaban as as misións pedagóxicas, todo isto conservou como ouro a familia mui interesante tamén a familia de Ose, a a a xa cinta Landa Palerm que que, que falamos e de, de alguma maneira que está unha antropóloga que traballa tamén no tema dos cos indígenas locais eh, bueno é eh, eh, extraordinario eh, un, toda esa familia me, medio me emociono recordando <risas> este este este traballo E si, sí, desse forma, é un dos que forma parte son as grabacións, pois non tanto do do ámbito da gravadas aquí en misións destas uh -huh. eh non musicolóxicas pero que nos remiten a un repertorio maravilloso e a unha historia neste caso pedagóxica e eu creo que con moitos valores, no e merecería ser, pois eso abordada numa publicación seriamente como foi e aínda quedan máis materias desa cinta, esa cinta é un personaje eh, realmente extraordinario que espero que outra xente se vai aproximando a el de, de outros pontos de vista. Nada, era na curiosidade porque vimos aí, estuvimos un pouco nada, ni investigando nada, un pouco vendo, eh a verdade que parecía un personaje tan desconocido como como interesante, ¿no? Que tamén son estas cousas que pasan de, de buscando outras cousas, ¿no? Ata topas Pasa un pouco agora con estes días como con o toma de, de Rosalía, ¿no? de, de Canta Grandeza, pero canto tamén desconocimiento tenemos de da súa obra, da súa parte porque Rosalía tamén era moi musical, ¿non? Rosalía de Castro. Bueno, de era de intérprete, tocaba Rosa. o que o que chamaríamos a, a guitarra inglesa, mm. así de de túas cordas, tocabas varios instrumentos, a súa filla Alejandra tamén E bueno, ye e e toda a súa obra é moi musical, sí. digo a obra literaria sí. tamén, no. E, e nos deixou textos e comentarios mm. e é unha referencia non só so da parte creativa, senón aí que prepara para, para musicoloxía tamén tes que pasar un pouco polo as polo as cartas de Alejandra, mm. da da filla para poñer moitas cousas en orden, a unha familia capital e unha creadora efectivamente moi desconhecida, mm. e moitas abordaxes vamos a, a volver un pouco a crítica que se fan con el a día de hoxe, me recordan a flauta de plástico, tamén, ¿no? que, que igual, ainda que hai xente esforzándose en ofrecerlo de outras maneiras, te, temos muitas cousas pendientes. Afortunadamente, temos muito camino por percorrer. Eu prefiro verlo en positivo, ¿no? o sea sempre hai cousas nas que indagar e transformar. Sí no, de que de que está todo inventado e contado Eso no é verdade Así que treballamos entre todas E seguro que, pois pues eso, ¿no? poder recuperar as músicas, as tradicións E xa por último, aí te poño en un, en un compromiso Para un estranxeiro como eu, el que te fala Si este martes tengo que ir a un entroido a Calvou Ui, pois pues, eu te diría que foras ao, da tu, ao do teu barrio sabes onde estás e fagas parte da tua comunidade porque o... ao final todos de alguma maneira estamos indo, non, e eh, a ver aqueles que son máis e que a esta aínda vai pouca xente, então vamos todos nós para que sa xa... <ríe> pa, para reventalo, non, definitivamente. E sí que se transformaron moito, eu son consciente tamén que o, bueno, eh, o mundo mudou e, e non podemos poner pngModele cancelas, non. Mas o me comentaron uns colegas de portugueses eh ali en San Pedro do Sul que traballan Muito con con con material sensible, como falamos nos, nas aldeas de Magallo Que son, ten moi pocos habitantes, moi pocos habitantes O sea, que dicer, hai aldeas que teñen menos de 10 habitantes E as que teñen máis non pasan de 30, non? Então, eles fan proxetos de arte sonoro e residencias E chegaron á conclusión de que nunca pode doblar a xente que vai de fora a xente local Que dicer, que se hai 10 persoas, poden vir 20 de fora non poden vir 50, non esa, porque se non se desnaturaliza de alguna maneira, non? Eh, e xa se transforma en outra cousa e e teñen que ser protagonistas do seu lugar, pois a persoa do seu lugar, entón nós en, en en cada festa deberamos estar no noso lugar e se si, se si acreditamos un entroido pois facer dos nosos barrios e vivimos en cidades, salgo vivo e e está ben, está ben ir a salir ir a coñecer outras cousas, eu non digo que non, pero fácelo con certa cautela, porque ao final sí. se se polten en en en en productos turísticos, non? Isa temos aí case o xa facemos parte aí da de toda esta, non sei, hai, hai que ir con cuidado con iso, simplemente tomar un pouco de consciencia como no resto das cousas da vida e escoller ben. Esta Galiza chea, sabes, de festa, de gastronomía, de músicas, está chea, non? Pois, pues, pues ben, comecemos coñecendo que temos no, no, no noso entorno. Eu creo que un bon inicio. O ¿no? padre, falando con... La, la, que totalmente de acordo con, con lo que acabas de, de explicar, a importancia, non? De falábamos, eh, recordo, con unha dos primeiras persoas que tive contanto aquí en, en Galicia, non? De, de falaba iso, non? Que pues, tamén viaxaba, non? E que moitas veces... Eh, pues se atopaba con esa, uf, no sé cómo decirlo, ¿no? contradicción dualidad, ¿no? De au wow, porque caro caro acaba sendo a xente normal pois pues acabas tendo que ir a, a low cost, a moitas cosas no que, que despois en cuando es en Santiago, en Compostela ou en outros lugares eh, te dolen no que, que a xente non non, non non non sea un turismo responsable no comentábanos de como exemplo ¿no? de deste de, de agora tan famoso no o carballo de conxo e el, el que be, be, vive moi a carón decíanos Uf Por unha parte sí, pero por outra... ¡ah, que, que se respete, que, que de por si sí está já teñe, claro, a presión de, de todo o que os rodexa, ¿no? que, que agora con isto sí. non sei sé hasta que punto, non de é wow, sí, sí, no, eh, eh, un tema delicado sempre, para o patrimonio cultural e para o patrimonio natural tamén, mm. porque no, esta é a mellor praia de Galiza, bueno, claro. pues entón iso sabe, haber mil carros, alaban as dunas, hai uns accesos para ter... Uh, hay que ir con cuidado. Y yo creo que en este tipo de cosas que estamos falando, ¿no? Es un poco también porque sí. o al final falávamos antes dos bombos, ¿no? Me tiven a a sorte o privilegio de, pues teño amizades nesa comarca, e son, son ellas das pequenas aldeas entre Mazanés e Eh, vilariño, de, de ter vivido dentro da comunidade e estar tres, dúas persoas de fora, coas familias, e entón é cento súa festa, non? Pero eles se, se viron obrigados, eh, eh, ou, ou simplemente a opción, que parece que selle está muitas veces estas cousas, é facer como un desfile, con unhas carpas para coller aos buses da xente que vai a vir, e ao final o espectáculo que estás vendo é, é moi extraño. Certo. A mí me acaba resultando moi estranho, non? Porque eh, están actuando para quen? O sea, de feito están actuando, o sea, xa non están vivindo en se se están cambiando as cousas fundamentais de fundo, non? Entón, sí, isto é unha cousa como en todas as, as festas populares que que deberamos puñar un pouco máis encima da mesa, non a, a hora de de, de de valorálas pero de todas maneras hai que ser conscientes que non, somos, non vamos a ser quen de, de puñar de cancelar o monte entón é máis ben Eh, como poder facelo de outra maneira porque non se vai a deixar de facer eso é certo, non? Pero hai que ligarse e ter sempre moi presente a comunidade a que nos divisimos e que eles sean os protagonistas senón, a la, a la foi todo eso sí que, e hai moitos exemplos que, que que afirman isto que estou dicindo. Bueno. Si, sí, no, es en estas cousas, ¿no? es decir, sí, si sempre, pa, para todo, es, es de, de escoitar a xentes realmente, ¿no? dos, dos lugares, en, de, de, de calquer tema, ¿no? recordamos agora, por exemplo, mm. falando co, con unha agricultore da da Horta de, de Valencia, que comentámonos Si aqui o importante es que a xente eh, sepa o, o que de dónde o que come de dónde ven de dónde es pero que que non como un porque comentaba porque es que ven en os colexios ou as familias pero como si fuéramos un parque temático comentaba el, el, el aorta non es iso e decir a horta teñe moitas cosas a respetar pero tamén es un traballo duro un tra... eh, el comentaba iso non que que eh, fai falta moita eh, vontadee pero o voluntad é real política depoxar de ¿no? As cousas ¿no? de, de, Falamos da música Falamos de... Porque non acaba convirténdose todo en, en algo Que, que non no respetamos A xente que está detrás de todas esas historias e vivenzas Claro É que se, se acaba convertindo en produto E claro. que tens dinheiro podes comprarlo E agora, porque está na moda Non vai por aí Exacto. E moi todo eu Estou moi de acordo con, con teu colega Este horticultor sí, sí, sí, sí, sí. Sí. O sea, esa... As cousas tenen que ponemos o respecto e outra serie de cousas por diante, se si queremos manter unha certa ecoloxía é que pensarlo en global de alguna maneira e decían que non era aquilo, non, de actúa en local, pois pues eso, es actuemos sí. en local definitivamente, porque se si non nos, somos parte do problema, non? Pois pues cada quen con consigo propio, pois pues, eh pero a min todo o que se faga dentro da de tua propia comunidade. É moi extraño nestes últimos anos, non? Toda a xente facendo esas sendas para ir aquí, aquí, aquí. aparte parte, xa, xa non te chega con un. Tens que ir a seis. Sí. Non? o sea, xa, Por a mañana non sei donde, por a tarde tal. O sea, un programa aí que dijiste, pero bueno. <ríe> o sea En plan, non será mellor te si, si ir a un sitio, o sea, xa ir pois pues, si queres tres días antes, o sea, empápate, ah. deixate estar, eh, sabes, o sea, conéctate co, co sitio no que estás y con un poco de calma, non? Pero hai unha certa ansiedade e máis nestes tempos así extraños nos que vivimos y y a xente eu recomendaría calma para todo o mundo. <risa> Un pouco. Sí, vayamos va, va, a a lo Xinchelo, ¿no? a, a desfrutar sí, desde sí. a calma de de de de, de, a, de a orella sí, sí, de Afilloa, sí, sí, de, de sí. o forno que tenemos sí. a Ocarón, no es necesario ir al mejor forno, no es necesario ir al mejor porque o melhor moitas veces o que tenemos a Ocarón e o disfrutamos desde de esa tranquilidad, ¿no? Sí, sí, eu penso que si. Sí. Sí, sí. E festa vai a ver, que nadie Exacto. se preocupe por iso. Bueno... Pues la verdad es que, que bueno que, que muy agradecida, es un, un placer el poder, bueno, eh, además vamos a quedarnos con, con esa parte que, que ti al principio nos decías, ¿no? desde de, de, opositivo a más aprovechar esa parte de o entroido, ¿no? De de, de que tiene esa parte de de bienvenida a primavera o nuevo tiempo, pero también esa parte de de, de, de, de, de mesturar las cosas, ¿no? De, de conseguir que o malo eh, se se o lo eh, que eh, que mutemos, ¿no? Eh, que las cosas cambien eh, para bien, ¿no? Pues que dentrollo tampoco tamén es un pouco éo no un poner en tela de en tela de xicio o, o que es a normalidade ¿no? que moitas veces es tan extraña esa normalidade que que sí. queren vendernos no que pues bueno vamos a para, para irnos o bueno o primero que agradecerte de, de novo a ti a, a toda la, a la xente que estáis aí a central de, de folk que que bueno, trabajo de eh, que hoxe haixais podido compartir aquí con nós na Calimera. Eh, bueno, vamos a irnos escoitando unha grabación tua que que, que es de ino de Vila João, perdón, e eh, despois E de sí. eh, despois con Entroido de Mera, pero un pouco antes de con as presentes as estas dos pezas que vamos a, a escoitar, que, que si tú, eh, Chito Ramón, querese eh, engadir calquer cosa, nos encantado de que o fagas. No, o por mim vamos directamente, porque o, ao final o importante é a música. Vale. E a, a, as dúas cuestións, eh, o vino de Vilasfán. Eu fiz un traballo estuve indo ali durante un tempo, isto está en de pertencia a Vila García de Rousa, pero non se odiaron un, un concello independente, un concello de mariñeiros, moi realmente interesante. E aí, falávamos antes desas de comparsas e do do das novidades, no do do do do receptivo que o entroido tamén na parte festiva, a, se hai alguna canción de moda, pois vamos a collela e poñemos unhas coplas Aí en en Vilaxoán no seu día, en torno as barberías, se montaron rondallas, estou falando dos anos 20, e eles viñan de perder a o concello, foi absorbido polo concello de Vila García e bueno, siguen as tensións, diría a día de hoxe. Non, entre o barrio alto e o barrio baixo e <risos> entón facían eh, en este caso eh, o texto está en español y tal pero é un texto que ven dese mundo das comparsas de entroido de reivindicación non? de asustar contas de alguna maneira pero de dunha forma lúdica e acabou virando no que les chaman o himno de Vila Suán o sea, a día de hoxe o cantan en todas as celebracións o sabe todo o mundo e un texto realmente extraordinario non? O sea xa, podríamos poñer mil exemplos de texto isto, por suposto, en galego, pero este, ainda que está en castellano, me pareceu eh, maravilloso. E xa, para, eh, xa que estivemos escoitando no programa, as uh -huh. grabacións eh, históricas, en, entre aspas, vou a decirlo así, pois quería que escoitáramos a músicos novos, neste caso da nosa escola, te da aula que... Gravou tamén, pois, nos, as veces en algúns dos proxectos involucramos alumnos para que teñen experiencia completa un pouco non só de recibir aulas, senón de montar temas eh, e logo ir a un estudio de grabación e aprender todos os procesos non? dentro da, da parte formativa. E, e neste caso pois, é unha melodía de Entroido, o Entroido de Mera, que, que les xoman un, un joro, un, un ganquino joro, que un tema do leste de Europa, non é o sea, esa, como volvo a decir, as músicas tradicionales sempre conectadas, eles, esto xa interesaba, pois pues, aí estivemos. E me parece tamén despedirse, o, sea, o, o que decía antes, hai que mirar ao pasado, pero hai mirar ao futuro tamén, e sobre todo que les propios Xentenova queira, queira facer e apoiarlos. Pois pues a verdade es é que vai escoitando, además animando a xente ¿no? a, a que se se atope con... Con lo que facéis desde desde la central de Folke, ¿no? Ahí en lofolke.com lo pueden atopar, pues eso, ¿no? Que, que además, pues también tenéis una, una escuela, además, que es importante, ¿no? E también, bueno, ¿no? Que comentabas tú, aparte de los libros, que uno de, de los que no, no queremos hablar porque queremos que sea el que más presente está, ¿no? Que, que es este que habéis presentado sobre las pandereiteiras de Mens, ¿no? De de de Beatriz Bustomiramontes. Pues, bueno, que podíamos estar falando todo todo o día e eh, animar a la xente a que a que se se, a, se acerque, ¿no? A música tradicional, a pero que tamén se acerque a, a vos, ao traballo que facedes desde o folke en folke.com. Eh, sí. lo dito, que, que moitas gracias que, que sea moita moita música tradicional e moita foliada para, para todas e tamén para para vos. Moitas grazas, por... un profesor obrigado eu. Agora que esteu o, o, o, o ui, no debía Juan Non. Non. Agora que se ha caído ela, o de Villa Ya que já non hai escolas de niños e los maestros descansará. Por las calles y las plazas ven los niños jugando al sol por no tener una escuela que los eduque y les destrucción. Nuestra ruina vino a completar el desgraciado. Pueblo de Villasuán, robaron el estero, el ayuntamiento cayó, el mueble arruinado, la madre que los parió. Esto era cuando le baron un el ayuntamiento de Villasuán. Que quedó. Que sí, eh, quedó todas esas ruinas. E <risa> esta que cantaban as comparsas, esta canción? Iso o... cantabas, a comparsa é eh, donde cadraba. Ese era como o hino. Como de un suda. hino, e da hora, é? A hora moito, en calquer sitio. Termina festa, basta e armonía. A ver, veña cantado hino, veña cantado o E vos de pequena sabía a canción? Si, sí, si, sí, esa, si, sí, esa. Si, sí, si, sí, eh, sí, esta eh. canción xa leva tempo, é? Xa, eh. xa, xa, xa debe de levar xa, pois, si. Bueno, pues, xa, xa no xa me un pai, xa... Porque... Porque desde que desapareceu o ayuntamiento. Aqui nos sapoconchos O matutino da, da Radio Calimera y bueno, si La verdad que en eh, o programa de hoxe Queríamos un pouco Descubrir alguna das, das Cosas, das tradicións, de, da cultura Que leva en torno A, a, a o entroido ¿no? a, a este no, no, no diremos carnaval, porque o entroido É outra cousa, é eh, esta festa típica eh, De entrada da primavera da de despedida de moitas cousas eh, Bueno Eh, y también es una fiesta, ¿no? Una fiesta do do, do, do, do comida, de de de comida de compartir con con vecino, con la vecina, eh como no, de de chantar orellas, eh, filloas, eh, bueno, y una cantidad de, de, de doces de porque por todo país eh, se, se producen y se, y se comen no solo estos días, sino pero especialmente tanto las orellas como as filloas Si sí, hay una... Bueno, no, no sabemos exactamente, ¿no? Es complicado cuando alguien eh, en Galicia eh, preguntas que cuándo empieza el entroido. Pues la verdad que es complicado, ¿no? Porque depende de los de sitio Pero bueno, nos ¿no? podríamos decir que que allá por por finales de, de enero, no cuando ya vemos que en las redes sociales de, de la confitería Tabora se anuncia que ya empiezan a hacer las, las orellas, pues bueno, que ya estamos cerquita ahí de la, de la cosa. Y es por eso que hoy, pues desde aquí nos hemos querido trasladar hasta hasta, pues eso, los orígenes de, la, de las confiterías Taboda, ¿no?, en, en Silleda. Y para eso ya, si todo va bien y la técnica no, nos acompaña, ya contamos con, con nosotros, con, con José T Tabora, que él, bueno, es propietario y uno de los de, de los herederos, ¿no?, de, de esta ya quinta o sexta generación. Eh, bueno, buenos días, José. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo, cómo estamos? Muy bien, quinta generación. Quinta generación de, de confiterías Tabora, sí. Pouco iso non porque todo isto comenzou con con cándida tabora non a lápolo mil o oitocentos setenta de que ela vendía telas e decidió que millor de facer repostería non? Sí ela iba polos mercados, vendía telas e facía repostería na casa e douse que o das telas Casi era millorreado a un lado porque co funcionaba moi ben e hasta agora era repostería, sí. Triunfo, perdo nenamente, sí. eh, bueno, hemos chamamos para un pouco tamén ¿no?, conocer eh, pues eso, ¿no?, que que le, que leváis eh, mo, ya uh -huh. moitos anos, ¿no?, eh, en mundo da da repostería en en Silleda, es decir, de hemos vivido, estamos vivendo, ¿no? que parece que ahora as cousas já empezan a... estamos saindo, ¿no? parece de estas dos anos e medio moi complicados, supoñemos con o tema dos dulces de unha empresa familiar, aínda que, que se xa unha empresa grande, habrán sido años tamén complicados, non? Sí, sí sí sí llevamos unhas temporadas hai unhos ciclos económicos que as empresas, a calquera empresa, afecta moitísimo, tens que ter digamos un soporte económico e eh sobre todo es que teras ideas moi claras porque vai a haber épocas moi moi complicadas. Como como como asovo e a saber seguramente. Y si nos já nos metemos un pouco máis no no tema do 12 do doce, dos doces típicos do, do entroido que que saque lo que, que máis se vende en estas en estas datas. Bueno, aquí temos a gran sorte de que temos la lin moi cerquiña, Ajá. en la lin hai unha tirada moi importante do cocido, entonces aquí o entroido casi casi casi o <risas> casi, casi penso que son seis meses o ano, eh? sobre todo polo, polo tema dos doces, eh, si, mira, as orellas, as filloas, as cañas de crema, ah. prácticamente seis meses o ano e incluso un boquiño máis, quizás, tamén. Pero, bueno, os meses fuertes efectivamente son a partir de finales de Navidades, aí hai un descanso para que o organismo se recupere sí. un boquiño de, tan, de tantas inxentas, e xan xanego, xan peza a xente, bueno, cando facer as orellas, cando facer as filloas... Este ano penso que vai a durar o antroido Un poquinho máis o... O de febreiro, eh? Un poquinho máis vai a durar sí. eh, A xente por, Porque hai algunha preferencia Ou depende decir, de Máis filloas, máis orellas No, basicamente Eu penso que a, ra, a raíña da, da, Dos doces de da antroido Son as filloas, pero ano a ano Vixo que as orellas van coñendo máis pulo E sobre todo as, caña, as cañas As cañas de crema, tanto as fritas Como as forneadas Eh, est están collendo máis pulo. To todo o que sea de comer, eu penso que, que ao final vai a funcionar ben. Si, sí, sí. Al Algún secreto en las filloas ou en las flores que que vosotros elaborais ou como non se pode confesar? O... Si, sí, eh, mm, vamos a ver, eh, a, a repostería artesá eh, sí. é tan sinxela como, como que usar os produtos de proximidade e os produtos vosos, os produtos de calidade. Mm, si queres facer unha repostería con, con menor precio podes facela pero ao final penso que é un erro o, o básico é facer usar ovos da casa un toucinho bo de porco eh, unha, unha manteiga de moita calidade de moi e unha farinha moi boa E, e despois basicamente é eh, ter moita paciencia e moito arte facendo as cousas. Non, non ten moito máis segredos, eh. Bueno, ni, ni, ni máis ni menos, decir, que moitas veces o que tú comentas, no? o, o xinxelo é eh, que porque claro, canta canta, no? por, por desgracia canta repostería industrial, no, de, de que, que non teñe nada que ver e que claro, quando se fa, falamos de doces, que evidentemente tamén a repostería tradicional pois pues, con, con mesura, no, decir, pero, pero bueno, si tens que tener un privilexio que sea de, de a repostería tradicional. Sí, además, estou vendo con, con moito agrado que hai os novos reposteros, xente nova que se está incorporando a, tanto a restauración como a repostería, venen ca, ca idea clarísima de facer algo de moita calidade con produto de proximidade, es, eh, é a única maneira tamén lóxica e inteligente de competir da gran industria repostería industrial. E, e, eu penso que vai a triunfar sempre xeito sí. outro vai, vai a triunfar sempre porque máis eh, vendo un pouco da, da, da vosa historiacir es, es un pouco tamén mestura no? de, de a tradición pero sempre de, de, de estar eh, a, a pendente de, de o que está pasando no, no mundo dos negocios e no mundocir eh, por esoegue eh, que, que bueno que un produto Tan boso e tan, tan típico como son las, as galletiñas gallegas pois pues, pues leen a todo o mundo. Sí home tamén eh, ti podes ter unha un alma un artesa, pero podes ter unha un, infras infraestructuratura potente claro. e de, de, de, de, de despois aproveitar as novas tecnoloxías, pero a esencia sempre sempre ten que ser a repostería de calidade e de proximidade. Eso non vai a morrer nunca. Eso é imposible, ninguén pode pode, pode tumbar esa a repostería artesá si está ben fita. Terás máis negocio, menos negocio, pero vas a sobrevivir sempre, porque a, a xente, esencialmente, cando proba un producto artesambo, dic que é imbatible. Que non hai maneira de, de, de, de loitar contra eso e, ese o é o camiño para seguir sin tu bueno, Que a xente anote no que é importante que, que falamos de de, de, pues eso, de de un empresario en este caso no pero pero tamén un amante da, da, da repostería e eh, que sabe do que do que está falando Queríamos preguntarte unha curiosidadía de Josése porque nos eh, sí. estamos bueno digamos o que ha indacarado con as redes sociais e internet e eh, non parece que un o Oxalá, non no, no existen as fronteras, pero digamos que estamos moi preto do, en Santiago do, do Compostela, non? É dicir, eh, que, que diferencias hai entre ir a comprar a repostería de aquí, de, de Tabora de Santiago, que ir a la de Sillera? Bueno, eh, Tabora de Sillera de Santiago, eh, originalmente éramos os mesmos, son eh, familiares que, que se incorporaron a, a Tabora, Eh, decidiron eh, seguir outra linea distinta tamén artesana e tamén de moita calidade eh, A repostería pois, é, é, é como arte, é como pintura é, é busco, abarca moitísimas, moitísimas facetas Non nos dedicamos máis a un tipo de repostería, máis galletería e despois en Santiago se dedican máis a masas fermentadas como bollería e tal pero mmm, cal, calquera dos dous estilos é, é artesano e ten os seus seguidores Sí, no, está, sí, más está sí, sí. Ben, eh, Bueno, pues eso, recordad ¿no? que, que vos estáis es, en, en Sillera, en la calle Progreso número 1 eh, También temos aí que, que facerá A, a pregunta, es decir eh, Porque vos eh, Habéis conquistado literalmente O mundo, sendo Vamos a hacer un xogo de palabras con el castellán Sendo moi melindrosos Sí, sí, sí De efecto, pues, eh, eu sempre recordo de pequeno é eh, eh, na época moi moi forte de emigración a, a Argentina, a, a Europa, os emigrantes todos aquí marchaban con produtos nosos, eh, e había demanda dos produtos nosos. Ho é moito máis sincero porque pode eh, facer un envío por internet, nós temos tendo online. Eso cambiou, pero o, o, sen, o sentimento da xente que vén que vén a, a, a Tábora a comprar, é de que leva algo especial. Entonces, eso quero compartirlo o co seus. E, e xa che digo, ese, ese boca a boca, ese de de, de xeracións de, de nenos que teñen ahora 70 anos que paran aquí que ven, candeo eran nenos uh -huh. que, que, que pasaron moitos anos viña con, con meu avó, con meu pai a comprar aquí non somos reposteros de xeración e xeración e os clientes son clientes de xeración e xeración, xeración tamén Eso, ese, ese proceso é es maravilloso É o que xeran ganas de, de continuar E de seguir con esta maneira Además, eh, vos facéis unha cousa Nos estuvimos, pero hai ya, ya, ya casi tres anos que creo que, que Estuvimos por por outras cousas eh, Visitando silleda e eh, descubrimos a, a repostería, que a verdad que, que non sabemos, é dicir, porque están Los melindres, nos confesamos Con tema de, de calquera de, de os doces, con froita que tenéis de, de fresas, de mazás De... Recomendamos a calquer padre, madre, nai, pai que que nos escoite a boa avó, bo, que si teñen problemas con que a rapazada coma froita eh, comprando en confitería, hasta agora podemos comezar porque a verdade eh, é que as bicas os que os fuizcochos que que de fruta son son impresionantes, eh, José. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, que a repostería aí, digamos agora mesmo unha fama polo azúcre bueno, hoxe está todo proibido, si sí, sí. falando claro, eh, hoxe está todo prohibido, pero eu penso que, eh, que, que hai que ter, digamos, un término medio Exacto. entre a, a alimentación boa, eh, os non excesos, e eh, aí está a clave. E entón, por suposto, se si tomas produtos de calidade e non eh, o no término medio que tens que tomar, non nunca vas a ter ningún problema. A repostería eu penso que é moi sana, mas, mas moi sana e eh, eh, necesito mellor un poquinho máis de de visión, de mostrar a xente que, que quizás aí os están engañando un pouquinho. O, o de prohibir todo, eh, xa sabemos que non é un tema que funcione. Ten que haber un ter, un, ter, un término medio, aí está a virtude, okay. o término medio. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo porque además es eso, ¿no? De se, siempre se dice que las cosas, ¿no? De que bonas, pues eh, en cantidades, pues eso, eh, pero que, que comer como pues todos los días un poco de repostería es algo saludable, es sano cuando hablamos de eso, de, de una forma de tradicional de hacer, no es solo a la repostería, ¿no? Comentabas tú ahí que estáis muy muy perto de la L, no es decir, pero de, de todas esa esa porque galicia si algo tiene una calidad gastronómica en general no es decir desde de los doce, pero por cualquier producto por, porque que también comentabas al principio de la importancia de, de o producto de, de calidad de producto galego es un producto de calidad de un produto de calidade e un producto que, que, que significa que que as vilas pequenas como Silleda, como Lalín, uh -huh. eh, van a ter van a ter vida, eh, productores produtores de queixo, productores de leite, productores de, de hortalizas, productores de repostería, productores, productores cárnicos, eso ao final um, crea unha vida, un, te, un tejido social, un tejido cultural, é o futuro dos povos o futuro dos pobos e o futuro das cidades. Hai temos que cuidar de maneira moi especial o, o o campo, o campo, porque aí aí digamos é, é así ellos son cimientos de danos a vida futura eh, no sólo económica sino también cultural social etc. etcétera aún hay ado caribe yo metí en que emigrar Traballar de camareira Longe, moi lonxe do meu lar, do meu lar Miña terra galega Onde o céu é sempre gris Miña terra galega É duro estar longe de ti, longe de ti temos unha curiosidade, eh, José, hablando co, contigo, porque vimos, non? Hemos visto que, que agora, por, por abril, se si non tenemos mal, mal entendido, se, se face aí en, en Abades eh, unha larromería da, da rosquilla, te entendido, non? Sí, sí, correcto, correcto, sí, sí, sí. Buena pregunta, sí. que diferencia hai entre un melindre e unha rosquilla? Pois pues, é eh, exactamente o mismo. realmente o ah, melindre o melindre e unha rosquilla pequena, chaman de rosquillas pequenas, Ajá. chaman de melindres, eh, non no teñen diferencia, é polo tamaño, simplemente vale te lo tamaño non e, e agora vos tamén eh bene, va bastante xente quando se celebra esta esta romería da, da Rosquilla, é un punto tamén de, de, de, de que a xente se se ou como, como está a cousa. Sí, sí, porque porque además hai unha asociación de amas de casa, ah. hai unha exaltación do produto, eh, sempre que hai unha cultura, un movimento eh, Donde a xente aprecio o produto de calidad sempre sempre é eh, vo para todos. Ver, e e que... estos, y estos que son sociales e culturais, dinamizadores da Da, das aldeas, porque a base é unha aldeia moi pequeninha. Isto acaba creando un caldo de cultivo eh, para que a xente aprecie o que temos aquí. Que non pensemos que o de fora é mellor, nin peor, pero aquí temos cousas moi boas. Sí, a verdade é que, que bueno, estamos falando de, de doces e costaría, non? Non sabemos, pois pues eso, hai que enfala dos melindres, hai que enfala de las canas, de las cañas, no de, de membrillo, de manzana, de... Nos confesamos que tanto... Bueno, por una cuestión de, de que cuando éramos pequeños ainda que parece que no se debe comer pues comíamos de, de tanto en vez eh, borrachos cuando vimos en estuvimos en la, en, la, en la tienda, no en la repostería y vimos los borrachos no la verdad que fueron un, no sé como esta cosa no que, que te lembra que tú también comentabas al principio no a infancia okay. eh, pues para no si sí, eh, también recomendamos entre muy cosas no pero pero la verdad que la bica que facis de, de mantequilla y almendra Madre mía, compañero, a verdade é que é na boa <risa> Sí, estamos, estamos incluso recuperando recetas antiguas Do recetario <risa> antigo dos meus bisavós, Cousas que, eh, bueno, que, que entran desuso Pero que pensamos que dándole unha volta poden gustar moito E a verdad que triunfan, triunfan moito Triunfan moito porque a, a xente eh, no seu no interior Ten, digamos, un recordo gustativo das cousas boas E cando can lle ofreces un produto bo Parece como se si recuperara esa, esa sensación Es una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí, sí. sí, sí algo que no, no, es de, no, no se puede describir. Hay que go gozarlo de o otro sabor, de la, de la, sí. de la sensación. Non queremos robarte moito máis má tempo, pero si sí te queríamos preguntar porque bueno, falamos do, do que hemos pasado, estamos eh, saindo desde ¿no? de, de unha época complicada en general e como no para a pequena eh pequeno negocio familiar eh tamén, ¿no? Pero que que falábamos a lo largo da entrevista de de mestura, ¿no? de da tradición, pero tamén estar al día das cousas que, que pasan, ¿no? tanto a nivel de negocio como a nivel de de sociedade, un pouco queríamos comentarte que nos comentarás cuáles son esas líneas de o para para el futuro de, de, de, desde a vos a confiterías Tábora. Oxen día un empresario ten que ser un, un multi, una, como a multifuncións. Sí. Ten que dominar distintos aspectos, non solamente facer repostería, senón ser bueno, ser un pouco financiero tamén. E basicamente eu penso que hai que aproveitar digamos as novas tecnologías. O sea, ter unha tenda online significa ter, por exemplo, unha tenda aberta en calquer parte do mundo 24 horas. Ese é unha ventaja que, que deberíamos de aproveitar. Deberíamos de aproveitar porque fíjate que, que calquer cliente de, de calquer parte do mundo pode comprar un dos nosos produtos simplemente denda denda de a súa casa. Eso que por un lado é, eh, digamos, un, un problema para a mellor para o comercio de proximidade, pois pues temos que aproveitálo tamén nós. Eu penso que as cousas van a ir por aí. Pois pues, ah, a verdade que que anotamos, E ¿no? un pouco queríamos ya para para facer unha última pregunta, ¿no? Un pouco de de curiosidade quen Que non tanto sin mulleres ou homes, pero quen que se atopa máis a, a, ao tema de comprar o doce? A xente máis nova, a xente máis bella e, dif, e indiferente? Eu teño que reconocer que os, no, a maioría dos nosos clientes son de unha edade xa un poquinho avanzada, ou se digamos de uh -huh. 20 pico hacia, hacia arriba. Pero dá xo caso curioso de que cando un rapaz novo, que en principio non tiña moitas ganas de, bom, pues de, de, de, de, fazer, de gastar os seus poucos cartos en, en repostería artesá, un día prova repostería artesanal de calidad, enganchase. Y entonces a partir de ahí, pues temos un potencial novo cliente, seguro. Pues esperamos que que sechan moitos potenciales clientes, ¿no? Ahora mismo que estamos aquí disfrutando o visualmente, ¿no? Es decir, nos, nos estamos perdiendo aquí en un o ¿no? Que que pone que o oh, secreto es, es, es, es o, o aire, ¿no? de, de que guau. Wow. Sí. O secreto do, do ojaldre é distribuir o aire entre as diferentes campas de, de ojaldre, efectivamente. E, e é unha cousa, é, digamos, quizás o produto reposero máis complicado que hai no mercado. Se sabes fazer iso, o demais vai que salir seguro, perfecto. Pois, pues, sen, sen tener que que envidiar a ninguén nada, non? É dicir, do de, que tú comentabas, no importante de, de, de remarcar o, o noso, non? É dicir, desde de o de outros produtos e eh, de outras de outras cousas, evidentemente, non, pero pero tamén desde desde O Noso, de esa combinación que facedes, porque a verdade es é que tamén recomendamos a xente que poda a a, to, o sea, a toparse a en si llega, ¿no? Decir de ir ir alí e eh, eh, compartir en este tamén en, en esta época de entroido, pero en calquer momento porque tamén atenda o, o que Es, es un pouco un, un viaxe a, a outro momento de, Digo tamén por, por a, a, a fisonomía que se mantén La tenda de, de esa cousa, ¿no? de, de tradición E non sei como explicarlo Pero que uno se sente a gusto Mais a la do, do produto La tenda en sí tamén é unha forma de, de sentirse ben Sí, sí, porque eu, eu penso que, que, que a repostería, a restauración, a panadería é tamén un proceso cultural, un proceso de socialización e un proceso de volver a En Nestos tempos que hai tantas prisas por facer tantas cousas e non temos tempo para nada, estamos perdendo a melhor parte da, da nosa forma de, de vivir que non, que non conhecemos. E con estas tendas e esta, estas empresas así reposteras artesanas como a nosa vas a recuperar esa esa parte que che vai a gustar moito además. Valo agradecer moito. Pois pues non, si sí que o agradecemos moito a la, para a xente que que nos escoita además como como ben comentabas, pois pues, hai que estar eh, que poden atopar eh, en tabora.es, eh, decir, en todas as redes sociais porque estáis en todas, es decir, un pouco pois pues, a información e tamén la a maneira, ¿non? Porque o que ten as cousas novas, ¿non? Que que se pode atopar a través de, de internet os vosos produtos, ¿non? Decir de bueno, Eh, y además, pues eso, que si alguien tiene a sorte de viajar en este tren turístico galego eh, a toparse con, con estos melindres, pues oye, pero que si no, pues que siempre en la Rúa Progreso 1 de, de Silleda van a estar ahí dispuestos a, a, a, nunca mejor, mejor dicho, endozarnos a... A vida xoxe nos moi agradecida E se ti si queres engadir calquer cosa Pois encantada de que o fagas Pois pois moitas gracias por, por darnos voz Que eu digo sempre eh, Galicia ten un gran potencial Un potencial enorme, tan enorme Que a veces non, non nos damos conta do que temos E temos que cuidalo. Sobre todo o campo, o sector básico Temos que cuidarlo moitísimo Porque é o cimento da nosa futuro Pois con esa... Con esa frase, con esa recomendación, con ese consello, eh, eh, aconsellando ¿no? también de a toda la gente, incluso a esos nenos y nenas que nos escoltan en, en este, si no tenemos malentendido entendido, Colegio Lasalle, que tú estudiaste, ¿no?, aquí en Santiago. Sí, eh, sí, que te, sí, correcto, sí, sí pues, Colegio Lasalle. Sí, pues, pues eso, que calquera la pasada que nos escogite, que, que, que se animen a disfrutar de, de la repostería tradicional, a disfrutar de, o no soy dicho, que vayan bien las ventas. Eh, Moitísimas gracias, eh, José. Muy bien, pues un aperto para todos. Pues ser enxeñeira, deportista ou gandeira. Quero poñerme a escribir un historias en fin. Eu quero ser detective, como na tele no fine. Quero pilotar un avión en voar o Japón. Roqueira, reguifeira, eu serei o que queira Artista, jornalista porque son moi listas Roqueira, reguifeira, eu serei o que queira Artista, xornalista, porque son moi listas robots Eu quero ser astronauta E viaxar por a Via Láctea Por todo o mundo explorar E un dinosauro a topar Troqueira, reguifeira Eu serei o que queira Artista, jornalista Porque sou moi lisa Roqueira, regue y feira, eu serei o que queira. Artista, xornalista, porque son moi lista. Podo ser mariñeira e ter un barco de cor morada. Tamén pode ser cantareira, ou se cadra trompetista, ou as dúas a vez. Ah, xoxei, xoxei, sereis rescatadora de globos perdidos na feira Ou quizáis xefa da patrulla ecolóxica Non, non, mellor, coidadora de libros Ou mesmo bombeira, terreira, suiza, investigadora, abogada, maquinista, carpinteira Moi boas e benvidos unha vez máis a Casa da Juventude do no Concello de Lugo Eu son Diego Martínez e vos vamos a facer unha serie de vídeos dedicados a cociño do entroido e, Como non pode faltar en ningún entroido, vamos a preparar unhas orellas de entroido vale? Que precisamos para a súa elaboración? Pois, dous ovos, 120 gramos de azúcar glas Despois precisaremos un pouquinho máis para esprexerlle por riba medio kilo de fariña, arreladura de un limón, vale? Sólo a parte amarela, sin o branco, 200 mililitros de auga temperada, 100 gramos de manteiga xa fundida, vale? Podemos fundímola no microondas, ponemos unhos minutos, despós remexémola, e 50 mililitros de anís de licor. Pois o que vamos a facer, vale saber que é unha cousa moi sinxela, a complicación ven despois no momento de estiralas. Vamos a coller un bol, E vamos a mesturar todos os ingredientes a gas a farinha, vale? Vale, co entón, coa xuda dunha varilla, vamos a homoxenizar ben a mezcla. Una vez que a mezcla este ben homoxenizada, logo, vamos engadindo a farinha pouco a pouco, segunha vai acollendo o principio axudaremos nos da varilla, despois tenemos que utilizar as manos, vale? si dispomos de batidora eléctrica cunhas varillas tamén a podemos utilizar ou unha amasadora ben, agora que xa se empeza a quedar pegada a varilla e cando vamos a usar as manos moi ben, pois cando vemos que temos así unha masiña que vemos que esta graxa que é manexable vais a pegar un pouquiño e vamos a agardar unha oriña, Un oriña fora da neveira Se si o queremos eh se si temos que agardar máis tempo, podemos logar dar na neveira en torno a 2, 3 horas, vale? Moi ben, pois pues a nosa masa se repousou, agora é moito máis manexable que antes, que era moito máis pecañenta Vale? Entón, agora vamos a formar as orellas o millore e los formando e frixindo non? entón vou poñer aquí xa aquecer eh, un aceitinho vegetal neste caso oliva vale e mentras tanto vamos formando vamos frixindo é unha cosa moi boa por exemplo para facer entre dous para formalas vamos ir collendo e facendo unhas bolinhas do tamaño de abelás, máis ou menos, vale? Si tamén tendes que ver, o aquí igual os teño que facer un poquinho máis pequenas porque teño unha, unha tixola moi pequeniña Se vemos que a masa non se así un poquinho complicada de traballar, o truco é este, vale? Un poquinho de aceite e engrasámonos un poquinho as maus, vale? Tambén podemos... Este, este mesado, por ejemplo, no, no pega nada, pero hay mesados que son un poco más rugosos que, que nos pueden pegar un poco Podemos también engrasar un o a la zona de trabajo Vale, vamos a ir haciendo, son unas boliñas Do tamaño de velas más o menos cada bol de estas nos va a dar una orella vaya ahora igual un boquiño de graciasa o rodillo una por una con rodillo y muy muy muy muy finñas vale nos tienen que quedar prácticamente como papel de fumar podemos llegar a tradicional forma triangular o tagora muy de moda hacer las rectangulares vale para estirar siempre con rodillo do medio hacia diente do medio hacia atrás sin llegar al final, pero si llegamos al final premeríamos aquí y entonces se nos pegaría a masa a la mesa de trabajo. Siempre que trabajemos con rodillo de adelante, do medio, vale. hacia delante, do medio hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante y aquí pueden pasar dos cosas que deseamos tal cual o que llevemos a forma tradicional de orella que para eso cogemos un tenedor y nomás agotamos enrollamos un, un poco así. Ya vale, vemos que, que roga por una esquina. Vale, vamos frisciendo, vamos de vuelta para que se pongan por los dos lados. Van cayendo color neste aceite que é oliva van a quedar un pouco máis pálidas que se utilizáramos girasol que o aceite de oliva non dá tanto color o frixir como da sempre o de girasol moi ben, así que vai entendo xa ese color tradicional da orella vámosles retirando e sacamos a papel absorbente ¿vale? vale, vamos imos frixindo e amasando e eso estas cousas normalmente nas casas suelen ser tarefa de un solo, pero este ano podemos botar unha máis facelas entre varios Que entre varios tamén é moi divertido cociñar Ben, pois ahora quedaríanos O último xa Porque inda que estas orellas Tenhan color de orella estamos faltando unha cosa moi importante, verdad Então, me por aquí no platinho Un pouquinho de azúcar glase Arriba Ben, pois aquí temos As típicas e tradicionais Orellas de entroido E que agardo que disfrutedes E pasedes moi buen entroido Moitas gracias e moi proveito Música Hola, buenas tardes. Desde Sabogueira para el Mundo, hoy vamos a enseñar a hacer una receta. Pero primero tengo que ir a buscar los huevos. Con las ganas de trabajar hay poucas esos capones que me traen loquita. Ese es un que está empezando a brotar. Gracias a Dios en esta ocasión hay huevos. Bueno, estos son los huevos, ahora vamos a hacer las pilloas. Ay Celia, ¿eh? ¿por qué son azules? Ah, porque pues, son de jaliñas saucanas, son especiales, son bajas en colesterol. Así no que podemos comer las pilloas que queramos. ¿Puedes... Ay Dios mío, somos ya muy tarde. A ver Celia, ¿qué es? Estas son las cousinhas que nos van falta para hacer unas pilloas. Ovos de rosas jaliñas, farinha y trijo, polvo de sal, auja, cocinio de porco y ya está. Primero botamos los huevos. Vamos a botar un poco de agua, que después más o menos así vamos necesitando. Botamos un poco de sal primero, poco, que después vamos probando. Una de farina, poco a poco, batida, para que no pague alguno. Hay que hacer una masa que no sea ni muy espesa ni... Cuando dejamos así una masa más o menos así un poco que está ligadita, Mais ou menos, eu penso que xa nos vale. Non nos gusta, bueno, pois volvemos, podemos tributar ou máis huevos ou máis farinha, como nos que irán. Para mi, neste momento, penso que están está bastante lento. Acordádevos de deixar a repousar un pouco, que vai a salir o fillor moito mellor, porque abre a farinha que daqui da terra de Galicia é un pouco máis fuerte que a outra. E acordádevos que a sartén tem que estar sempre ben quente. E tem que estar sempre na mesma temperatura, senón non se alonga o Pois ora así a sartén agarrendo un poquinho de aceite usado pónse o toucinho encima e untes a sartén e fai moitísima gracia a filloa Os teñen unha pintaza xa dá de comela, eh? A filloa, cando se sabe que está moi ben é cando ten ollos na sartén o almohado Bueno, pois ora vamos a, a facer unos toucas con rexor Pero non me caes, non me caes de água, tá? É, pois, así. Están divinos pero son moi pequenos, non? Están bon. divinos, non é? Están riquicinos, hein? Hasta por ti, bonillo! E desamugaira para o mundo! Aplausos! <tira> <unha tira> Ya <laughs> sabah Continuamos aquí, nos sapo conchos y ven Pues ya sabéis, si tanto queréis hacer eh, Ya sean a las orejas o ya sean las filloas Pues bueno, dos, dos ejemplos de cómo se pueden hacer Como se suele decir, seguramente cada quien Tiene a, a su forma de hacerlas, ¿no? De hacerlas, sobre todo cuando estamos Falando de, de doces tan, tan típicos, ¿no? Eh, bueno, bueno Eh, ese no también, pues pues siempre podéis a, acudir a, a una confitería como, como la de la de Tabora, ¿no? con, con la que hemos estado hablando con, con José eh, O bueno, si no, a cualquiera que tengáis eh, a Caronda de vos a da, da casa, que seguro eh, están muy muy sabrosas Pero bueno, siempre el poder hacerlas uno, uno mismo, eh, si es en chuntanza, pues, pues siempre también es una fiesta, ¿no? Eh, precisamente eso é eh, o que queríamos oxe a, a topa nos e eh, ficarnos con, con non quedarnos ¿no? con, con o, no entroido eh, bueno con unha con, con unha naquiño no porque porque falar do entroido eh, sería falar de, de moitísimas cousas de historias de tradición de, de presente tamén como non eh, e ben para para rematar oxeis Ya que como tamén, ¿no? comentábamos eh, Sergio Piñeiro pues o o, o que, que se poida desfrutar, ¿no? E gozar do, do entroido que tenemos cerca de nos. pero oye tamén queríamos viaxar un pouco, ter eh, unha unha viaxe, ¿no? Por, por algún entroido eh, nos eh, hemos hemos eh, elegido, eh el entroido que se face en En Xincio de Limia, en, en, en Orense también. Y eh, ven, pues vamos a descubrir para rematar este entroido. Y eh, desechando que, que sea una gran festa de, de, de encontro, de, de retrobamento, no de, de, de espantar. Y eh, eh, quemar en el lume os mecos e los medos. Y ¿no? eh, precisamente de eso, tanto de meco como de las pantallas, como pues eso, ¿no? De, de esas tradiciones, ¿no? que, que como osfachons eh pues todo esto lo ¿no? vamos a, a descubrir un, un poco, ¿no? de, de qué estamos hablando cuando eh, en Xincio de, de de Limia, ¿no? pues pues se fala de esto de, de las pantallas, de osfachons. A mais eh, para falar de de osfachons vamos a, a poder disfrutar, ¿no? de, de bueno, de uno dos dos personajes mais mais famosos que a agora aí 2 anos eh decidiu que, que que ya non, bueno, que ya tenía edad para, para que outra xente co a, o, o relevo de de os fachons, pero a, escoitaremos la voz de, de Mo, modesto Díaz que junto a súa muller eh, Marisa pues eh, estiveron moitísimos años facendo estos típicos fachons eh, para o, la, o aforcamento de o de Omeco así que disfrutando eh, con este viaxe por Xilzo eh, vamos a agradecervos que estedes aí a, a la escoita, eh, desecharos de verdade que sea un entroido xeo de, de felicidade de, de risas e de compartir con, con os demais eh, como sempre graciñas pola escoita tú lembras que da película da máscara bueno, cando se puña a máscara que de repente pues exactamente igual é ¿eh? como unha transformación e a partir dese de momento deixar de ser ti e eres outra historia é a primeira vez que vemos as pantallas en todo o ano, na calle, na rua ton... emocionantísimo pelos como os can, recuerdo que en los días que decimos don't, don't, don't Os días stop. de veranos que no se mira o veces que me sobrepasa a situación oh. Pero si es un jodido escribo un relleno en días que... la pantalla significa o, todo lo que hay en la línea La primera vez que me puse de pantalla Pues un nervios un tembleque, algo inexplicable Temblanche un poco a las pernas y todo, es eh, una pasada Es algo que no se puede explicar Una sensación muy... muy moi agradable. A pantalla fáis a partir dun sombrero e con cunha tiza marcase, recórtase, cósese e faz unha cola. Capariña triga, e empezas a empapelar e a traballar nela e depois que a navalla vais a dando forma e a parte que non vai o, se ten algo de aire vais a ir quitando. A parte de atrás é unha plantilla de cartón que se marca e cósese hasta que quede un pouco xeitoso. Que tamén se empapela con papel de periódico antes de coselo a cara da base de traballo e de esforzo, pois vas quitando unha cariña que ten que ser algo pícara e moi bonita. Como temos a máscara de Iquidexenzo, que é moi bonita. Xa un mes antes, preparando e pintando as, as pantallas, xa, aí era donde estaba o sentimento xa, e dixei, veña, a, a ver, pinta tú. Eh, había algúnas que pintaba mellor coutos, outros empapelaba mellor coutos, E que, entón, se hizo sin a pantalla non é nada. O meu primeiro recordo, como pantalla, eh, tiña seta niños, e eu non tiña pantalla, a pantalla prestou moi bon veciño. E aquel, aquel momento foi máxico, non? Eu sentíame, pois, máis sentíame como, como a xente maior, como, como os mozos, como xa me sentía. E aquilo foi moi intenso, foi un sentimento moi, moi, moi, da que era cativo, pero vivía aquelo. E foi moi placente, desde aquel hasta hoxe, pois... Tremo como un bimbio e sigo tremendo. Eu quando salgo o entroido é unha gran satisfacción de velas porque cando levan o traballo que acabas de facer quedas algo vacío porque o diñeiro non é compensatorio é, é distinto, entes? A peza vale máis a peza co o dinheiro pa mino É con casi todas de todos los anos, porque son moitos anos, 30, 40 anos de pantallas ainda que están novas e están rulando por ahí, E que están ahí vivas, entende? Eso eh, o a satisfacción, sobre todo eh, a o a mellor satisfacción que teño. Ai, cando chove non queda máis remedio carallo que secar a roupa cara. En esta época, mira que tarda moito en secar isto eh? O meco colguei no eus Eu digo no eus Foi el ¿Qué pensabas que fue? ¿Fue de pedras? ¡Maníobra! ¡Fueyela! No fue, pero ¿eh? vean que soy quien fue. ¡Fuemos nos, no! ¡Sí, fuemos nos! Que ¿quién colgó el meco? Que ¿quién colgó el meco? Mira que no está despensado con esa preguntita, ¿eh? Ni que no hubiera gente más importante que a min, ¿eh? Por ejemplo... La Baja del Corte El coche se hace, no que yo lo hago, se hace y le seguro, pero se hace bastantes años. Esto le va un sedal. Y aquí le va, por ejemplo, un circular que con unos tensores yo muero, voy de que la va aquí, va dando vueltas se va volviendo fío. Este es un carrer de arrastre que le va para allá Llego eh, que falla, por ejemplo, las coronas. Si quieres que se paga te cuesta pesto, es eh, para coronas. Fala coronas si quieres, no me no, no. lo meto. Estos eran siempre no, no. igual. Este era un trabajo cooperativo entre los vecinos. ¿Y cómo acababan? Acaban todos igual. Con fiesta y una merenda. El Troido. Entroido, entroido, entroido, entroido, entroido, entroido Vamos pa' Berín, que xoves de comadres Vámonos pa' Laza, que o farra puxas en papá Lévame a xinzo, cando me co pego un brinco Vamos pa' Viana, Vamos pa real Lévame a Taurense Porque a sangre xa me fervé Quero ir de parranda E dormir disfrazáu O da nosa terra E do entroido en enxebre Vamos pra escarrallas e puider a guardar, en guarda a emoción echería un sacantero cando vexe un cigarrón non quero ser cornudo, precaución non é medo solo quero corno, do verga lleno e veña, veña atrás tradición é que manda vamos co botiro que me leva pra viana son ostrasas máis sentidos, entroido a galega non penses que me esquezo do celo de Maceda xa ferva picota, cabeciña non para toxos e cachuchas e morena que baixa batendo as chocas a compás o peliqueiro de azar la... O peliqueiro de la zona Os sapoconchos Os sapoconchos Os sapoconchos Radio Calimera, radio libre e autoserida A, A ver Sentan fe Radio Calimera ALTERNATIVA